25. Balla távolról követte másit. A fiat vezető férfi Ludovik szerencséjére nem nagyon nézett a tükörbe, csak nyomta a gázt. Budán kanyargott, majd egy idő után Mária remete felé vette az irányt. Hamarosan a villák és a családi házak szegélyes szűk utcákban lavírozott. balla már folyt az izzadság. Minden sarok előtt lekapcsolta a kocsi világítását, és csak nagyon lassan dugta be az orrát az utcából. A harmadik ilyen esetnél még éppen látta, amint a lopott fiat behajt egy léckerítés kitárt kapuján. A volt légiós elégedetten felsóhajtott, és továbbment a bérelt szeáttal, hogy aztán egy utcával arrébe megálljon egy étterem parkolójában, ahol legalább egy tucat kocsi várakozott. Balla az autó sötétjében előhúzta a PA63-at és ellenőrizte. A tárban hét lövedék volt és egy a töltényűben. A másik tárba szintén hetet tudott tölteni. Vészesen kevésnek érezte, de hát ennek a fegyvernek ez volt a maximális kapacitása. Elhatározta, ha legközelebb ebben az átkozott országban lesz dolga, hoz magával megfelelőbb fegyvert. Vágyakozva gondolt vissza a Svájcban hagyott Glockra. Nem akart fél Európán keresztül autózni fegyverrel a derékszíján, de így utólalt talán mégis az lett volna a jobb döntés. Kiszállt a kocsiból és visszafelé sétált. Egész nap hiába nézegette az e-mail fiókot. Fanny Mondon még mindig nem adta meg a visszaigazolást, hogy végezhet kardos gittával, így nem maradt más dolga, mint hogy a városliget óta követte Tomásit. Frankot veszélyesnek érezte. Az a féktelen erőszakosság és hív, ahogy a szemtanúk százaival mit sem törődve végigüldözte kardost a városon, majd a városligetben tüzet nyitott rá, potenciális veszély forrását tette a volt légiós számára. Ő nem így járt volna el. A garázsban a támadó nem tudta előtni a nőt, Ludovik ekkor lelépett volna, és újabb lehetőséget keres. Ez a férfi azonban visszatolatott, üldözésbe fogott, lövöldözött. Nagyon ki akarta nyírni a nőt. Ballának csak az volt a nyilvánvaló, hogy a másik férfi is kardos gittára vadászik, de nem tudhatta, miért. Nem tartott sokáig, hogy rájöjjön, bizonyára ez az apasas, aki a parfümör közreműködésével megölte azt az öt idős embert. De biztos egyelőre nem lehetett benne. A férfinak küldetése volt, akár csak neki. Ha tehát ő közbelép, ki tudja, milyen szellemet szabadít ki a palacból. Nem akarta senkinek sem zavarni a köreit. Ezért döntött úgy, hogy utána jár a másiknak, mielőtt az anyakába szakadna valahonnan, talán éppen akkor, amikor már ő is akcióba lépne. Amennyiben időközben megkapja az engedét a parfümör likvidálására, Azonnal lép, de addig inkább biztosítja a hátát, és kideríti, ki ez az alak. Hiszen még a nevét sem tudja. Így került most Buda hátsó kertjébe. A Mária remetei ház nem látszott az utcáról. Két méteres sövény, mögötte pedig égbetörő ezüst rejtették el a kíváncsi szemek elől. A kerítés egyszerű lécekből készült, a kaput lakat zárta be. Balla az árnyékba húzódott és várt. A ház felől nem hallatszott hang, de fénycsíkok vetültek a gyepre, valószínűleg egy ablakból. A házban tehát felgyújtották a villanyt. Balla átmászott a kerítésen. Lassan, óvatosan átnyomakodott a tujákon, Ekkor volt a legsebezhetőbb, hiszen alig látott, de őt, pontosabban az átala megmozgatott tujákat bárki észrevehette a házból. De nem történt semmi. Túljótott a sövényen, és leguggolt. Alacsony, fölszintes faház volt előtte, sarkainál kell. A tető szélemélyen lelógott, néhol már-már már szemmagasságig ért, és az egészet vastagon borította a moha. Balla csodálkozva bámulta. Ez meg mi a fasz? Ki lakik itt egy hobbit? Körbeosont a sövény mentén, a ház sarkánál a falhoz lapult. Belülről tévéműsor hangjai szűrődtek ki. Mellette lógó ajtajú pajta. Zseblámpát vett elő. Szűkre állította a fénycsóvát, aztán egy másodpercre bevilágított a deszkák résein át. Gyorsan lekapcsolta a fényt, mert ennyi idő alatt is látta, amit akart. A fekete fiat a pajtában állt. Most, hogy tudta, mire kell figyelnie, már hallotta is, ahogy a motor körül halkan pattognak a hűlő alkatrészek. A brávó mellett balla meglepetésére egy por se parkolt. Tovább lopakodott a fal mellett, és az ablakhoz ért. A függönyt behúzták, de újnyírés maradt a két szárny között. Tamási az asztalnál ült, előtte nyitott sörös üveg és egy pohár. A kezében telefon, melyben izgatottan keresett valamit. A tévében az éjféli híradó ment. A bejárat franktól balra esett. Balla tudta, hogy itt az idő. A férfi hazatért, megpihent, elrejtette a kocsit, kinyitott egy sört. Biztonságban érzi magát. Most kell lépni. Finom megoldásukra nem volt idő. Fogott egy féltéglát, és megállt az ajtótól két méterre. Hosszasan célzott, aztán hátra a karját, és teljes erejéből elhajította a téglát, amely csörömpölve bezúzta az ablakot, amelynél az imént leskelődött. A tégla végig pattogott a parkettán. Tamási az ablak felé nézett, és talpra ugrott. A háta mögött ebben a pillanatban beszakadt az ajtó. A vékony lap ve engedett. Balla fegyverrel a kezében robbant be a szobába. Tamási azonban nem tétlenkedett. Már a kezében volt a kis csepiszolj, és másodpercnyi késedelem nélkül tüzet nyitott az ajtóra. A légiós érezte, hogy valami megcsípia a fülét. Tudta, hogy eltalálták. Nem volt idő ezen több rengeni. Felemelte a P-at, két lövést küldött Tamási felé, aki hanyat vetette magát, Felrúgta az asztalt, s közben folyamatosan tüzelt. Balla volt már ilyen szituációban, ezért pontosan tudta, mennyire kétesélyes egy ilyen küzdelemen. Oldalt ugrott, és hasra feküdt a kanapé mögött. Szudán jutott eszébe. Csak az egy sárkunyhókból álló labirintus volt, nem egy faház, de a szituáció tökéletesen egyezett. Képzetlen, de elszánt fegyveres ellenfél. Ott három társa maradt holtan, mire lelőtték azt a tetves hadurat. Aztán dühükben az egész megmaradt szabad csapatot belegép egy árokba. Csetten is. Balla harci tapasztalata átvette az irányítást a teste felett. A meglepetés ereje oda. Ellenfele fegyvere kifogyott, ez volt a jellegzetes hang, ahogy a szán hátul maradt. Vagy nincs több lőszere, vagy tárat kell cserélnie. Mindenképpen van két-három másod persze. Balla felállt, és két hatalmas lépéssel ászelte a szobát. Tamásia a hátán feküdt az asszal mögött, amikor Ludovik meglátta. Nem fogyott ki a lőszere, éppen egy másik tárat ütött bele a kis CZ-45 agyában. És már fordította is a fedezékül szolgáló asztal féle felett megjelenő balla felé. A légiói szemtelenül cselekedett. Két lövést eresztett meg pár méter távolságból a fekvő alak legnagyobb felületű célpontjába, a törzsébe. Látta, amint az egyik lövedék a hasába, a másik a vese tájékán az oldalába vágódik. Tamási felüvöltött és elejtette a pisztolyát. Ludovik csak haladt tovább, messzire rúgta a földre került pisztóit, majd letérdelt és halántékon vágta Frankot. A férfi elernyett. Balla nem állt le. Számolt. Eddig négyet lőtt. Eredetileg egy volt a csőben, hét a tárban, Maradt a csőben egy, a tárban három. Megnyomta a tárkioldót, a teli tárat belenyomta a fegyverbe, majd gyorsan körbeszaladta a lakást. Senkit nem talált a parányi helyiségekben. A fürdőszobában letépett a szárítóról három törölközőt, majd visszasietett a nappaliba. Az egyik törölközővel megtisztogatta a fülét, de a sebe nem volt vészes, a cimpából talán ha milliméternyi darabot vihetett le a golyó, s már nem is vérzett. Tamási lassan magához tért, és rémülten merett véres kezére. Meglőttél? Te kezdted? morogta Balla, és letérdelt a sebesült mellé. Összegöngyölt egy törőközőt, majd feltépte Frank hasán az inget. Tamási felülvöltött. Ne rinyálj már, hozzád sem értem, kiáltott rá Ludovik, aztán szemügyre vette a sebeket. Már nem csodálta a sebesült fájdalmát. A vese kilövés nem volt vészes, éppen csak a bört ütötte át a golyó, és pár centiméterrel arrébb a háton távozott is. Pár öltés, egy alapos fertőtlenítés és három nap kórház, de egyébként semmi gond. A másik sebről ez már nem volt elmondható. Ludovik látott már ilyet. Gyomorlövés. Kegyetlenül fáj, befelé el az ember. Ha sebesültnek, csak akkor lett volna esélye, ha itt helyben műtő asztalra kerül. Erre nyilvánvalóan nem volt esély. Balla az egyik összetekert törőközőt a sebesült feje alá tette, a másikat a sebre nyomta. Szorizd rá! Hívj mentőt! Nem, előbb válaszolsz a kérdéseimre. Tamási rávicsorgott. Rohagy meg! Balla arcolt csapta. Inkább csak meglegyintette, hogy érezze, ki az úr a háznál, mégis nagyot csattant a pofon. Fenyegetően felemelte a mutató Elmondom, mi lesz, addig pedig befogod a pofád. Gyomorlövésed van. Tudod, mi az? Tamási rémülten bólintott. Rendben. Akkor azt is tudod, hogy befelé vérzel? A szerencséd az, hogy egy PA-63-asból lőttem rád acélmagvas 9 mm-es rőszerrel. Ez neked egyébként jó. Nem egy darabokra szakadó és minden széttépő ólomgolyó, hanem egy acéllövedék ment rajtad keresztül. Egyetlen lyukat furt csak beléd, és nem kaszabolt. Érted, amit mondok? Igen... Sima, egyenes satornát vágott beléd a golyó, semmi felesleges roncsolás. Csak azért mondom, hogy tudd, vérzel ugyan, de van esélyed, ha időben orvoshoz kerülsz. Ez viszont csak rajtad áll. Minél tovább ellenkezel, annál több véred folyik el a beleid közé. Nekem van időm. Frank már erősen verejtékezett. Szorította a hasára a törölközőt. Furcsa melegség öntötte el a gyomrát, miközben a végtagjait egyre hidegebbnek érezte. Tudta, hogy a másik igazat beszél. Vérzik, és a sérülés nagyon fáj. Megmozdult, de a gerincéig belehasított a fájdalom. Inkább visszajtette a fejét az összetekert törőközőre, és onnan nézett ballára. A volt légiós közben egy széket húzott oda, és lovagló ülésben elhelyezkedett rajta. Mi akarsz tudni? Hogy hívnak? Tamási Frank! Kinek dolgozol? Mármint, hogy értve? Nekem van időm, értetlenkedhetsz. Mosolygott le a székről balla. Szabadúszó vagyok. Miből élsz? Mások problémáit oldom meg. Mit kerestél fent a normafánál, a villában? Tamási a fájdalomködén át is meglepődött. A normafánál? Honnan követtelek, szóval? A megbízóimmal tárgyaltam. Milyen ügyjel bíztak meg? Mi a fenét érdekel a széged? Balla látta, hogy a hasra tett törőközön kezd átütni a vér. Most már őt is szorította az idő. Ha nem akarta, hogy a sebesült még azelőtt meghaljon, hogy elmondja, amire kíváncsi, sietnie kell. Átugrott néhány fejezetet. Láttam, hogy meg akartad ölni kardos Gittát. Miért? Megbízzak vele! Mert te ölted meg azt az öt öreget, és attól féltek, a nő felnyomhat a zsaruknak? Tamási fáradtan nézett támadójára. Ha mindent tudsz, minek kézzel, Hív mentőt! Kibéred fel! Elvérzek. Az lehet. Kibéred fel. Kis Tibor. Az ki? Egy vállalkozó. Sokszoros billiómos. Nagy hal. Náló voltál a Schwab hegyen? Vele mentem oda. Övi a Lexus? Igen. Visszafelé miért nem vele jöttél? Miért ruhantál ki az útra? Mert a barátaival elhatározzák, hogy megölnek. Kínos lettem nekik, hogy öten meghaltak. Ha azt mondták, csak én kötöm őket a gyilkossághoz. Meg a parfümőr. Én a nőt fogadtam fel, kis meg engem. Kardos nem ismeri az igazi megbízót. Szóval ők célt érnek, akár téged iktatnak ki, akár a nőt. A lánc mindenképpen megszakad. Nem hiszem, nyögte Tomási. Ha a nő élve marad, elmondhatja a zsaruknak, hogy én bíszam meg. Én pedig könnyedén kapcsolatba hozható vagyok kiségkel. Akár élek, akár nem. Csak akkor vannak biztonságban, ha a nő is meghal, meg én is. Hát te mostanában biztosan nem fogod megölni, nézett a sebesültre Ludovik. Két fognak helyetted a nő után küldeni? Egy szerbet. Zsivko a neve. Mit tudsz még róla? Mást nem. Kist úgy követi, mint az árnyék. Van ennek a kisnek üzlet társa? Három másik nagy hal. Valami varga, aki külföldön lakik. Aztán telegdi Géza, és halmosantól. Balla szorgosan memorizálta a hallottakat. Még nem forrod ki benne az ötlet, de úgy gondolta, hogy ezzel az információval pénzt lehet majd csinálni. Nem is keveset. Három-négy nagyvállalkozó, akik megölettek öt idős embert a lakásukért. Tuti címlap gondolta. Ez bizony sokat ér. Hívd mentőt! Tamási hangja már egészen halk volt. Nem sok vér maradhatod benne, vélte balla, és kényelmesen rátámaszkodott a szék támlájára. Már csak várnia kell. Kérlek! Már késő, elvérzel! Ne! Mindjárt vége lesz, ne erőlködj! Miért hagysz így? Mert nem tudok tenni, érted? A gyomorlövésed eleve halálos volt, és jobban belegondolva, nem lenne nekem jó, ha utóbb el tudnád mondani, miket kérdezzem tőled. Tamási válaszolni akart, de már nem jött ki hang a torkán. Balla érzelemmentes tekintettel tanulmányosza a haldoklót. A férfi néhány percig még tátogott, néha meg is mozdult, de már nem volt ereje. Aztán kihúnyt a fény a szemében. Ludovik csak ekkor kelt fel a székről. Ellenőrizte, hogy Tamásinak már nincs púzzusa, és nem is lélegzik. Körülnézett a szobában, mihez nyújt hozzá, mit kell megváltoztatnia. Egy műanyag szemetes zsákot hozott a konyhából, majd beletette a törülközőket és a téglát. Máshoz nem ért hozzá, a szag mintáját pedig csak a székről lehetne majd rögzíteni. A széket visszaállította a helyére, és az ülőkét meg a támlát végig a házi pálinkával, amit szintén a konyhában talált. Összeszedte a hüvelyeket és a lövedéket is, amik a padlón hevertek Tamási teste alatt. A másik golyó egy kis párnába fúródott, miután átment Frankon a vesélye mellett. Balla a párnát is a zsákba hajította. Negyed órát szánt a helyszínre, ez alatt kiszedte a falból az elsőként kilőtt két lövedékét is. A végén nyugodt szívvel ment ki. Az ajtó tört, nem tudta helyreállítani, hát úgy hagyta, ahogy volt. Semmit sem hagyott maga után, ami tárgyi bizonyíték lehetett volna. Betette maga mögött a kaput. A szemközti szomszédnál vendégség volt, láthatóan éppen a búcsúzkodás fázisában voltak a látogatók, de még nem jöttek elő, csak a házban volt nagy a hangzavar. Ideje volt lelépni. Az étteremhez közeledve egy kék Opel jött szembe. Balla egy bokor tövében leguggolt, és megvárta, amíg eltűnik a kocsi, majd odament az ibizához, és az ülésre dobta a csomagot. 32 perccel később a hajógyári szigetről a Dunába hajította a szemetes zsákot.